Bé, eh, bon dia, benvinguts, com sempre, en aquesta casa que és la de tots. Avui és un acte d'aquests eh, festius. Eh, eh, la fira del de, eh, vi, la mostra del vi ara de l'Empordà, que se celebra el 30è aniversari, és un aconteixement important per a Figueres, per la comarca, per tot l'Empordà. Eh, aquest any es celebrarà els dies 4, 5, 6 i 7 de setembre. Del... El 7 de setembre coincidirà també la Festa de la verema de la D.O. Empordà que es farà també en aquí a Figueres. Per tant, ajuntem dos aconteixements importants. Bé. Després ja veurem eh, si aquesta tònica eh, es manté per altres anys. La mostra del vi és un esdeveniment de tradició i de singularitat en aquest territori nostre que ha esdevingut un punt de trobada anual que és obligatori ja, tant per als figuerencs com als visitants que tenim de tota Catalunya i de l'estranger, com després demostrarem amb algunes de les dades que tenim de participació en edicions anteriors. Aquesta mostra del vi gira en torna de tres eixos, la promoció de l'enoturisme, que com tots sabeu en aquests moments des de promoció econòmica és una de les nostres fixacions en tant en que eh, hem de generar activitat econòmica en la nostra comarca. L'Empordà té atractius enormes que es demostren en tant en que som una destinació turística de primer ordre i que ho és de present i que ho és de futur. No? Eh, les dades que tenim de eh, visitants aquest any 2013 ens revelen que s'han triplicat els visitants de Japó, s'han duplicat visitants d'Estats Units eh? i per tant la nostra comarca desperta molt d'interès amb aquests eh, orígens de turistes de poder adquisitiu rellevant i que eh, troben que és un lloc que cal visitar. Per tant, la promoció de l'enoturisme com eina de treball que fa i relliga el territori perquè aconsegueix que eh, aquell visitant vingui en aquí i no visiti només el Museu de l'I, pugi a l'autobús i se'n vagi, sinó que es pugui plantejar el, eh, tindre una estada més allargada, fer una visita en els cellers i eh, tindre una trobada amb la eh, gastronomia de les nostres contrades que és d'allò més rellevant. Com deia, en un seminari que es va celebrar fa un mes aproximadament, eh, un dels germans Roca, en aquí a eh, a l'escola d'hostaleria feia el comentari i deia jo quan em vaig pel món explico a tothom a les rodes de premsa que l'Empordà arriba fins a les escales de la catedral de Girona i això li vam consentir perquè eh, realment és una simbiosi important. La gastronomia i l'Empordà estan íntimament relligades des d'aquella famosa eh, Figueres comercial i gastronòmica eh, fins en aquests moments en els que hi ha un projecte d'abast mundial, com és la Fundació del Bulli, que té unes perspectives de poder-se completar properament. La professionalització de la Fira és una altra de les fites que per a nosaltres és absolutament rellevant. Ho hem estat treballant a poc a poc, amb les persones i amb les entitats que tenen aquesta capacitat. Es va celebrar l'any passat un seminari sobre marca vi, aquest any es tornarà a treballar en aquest sentit, la l'ADO Empordà està íntimament implicada amb la mostra del vi, amb aquesta professionalització, els tests que es van fer aquest any anterior van tindre problemes perquè no hi havia lloc per assumir més visitants, més gent que volia fer els testos per tant hem de continuar amb aquesta línia, és una línia que ens demostra que hi ha èxit i aquesta posada en valor del vi de l'Empordà en el 2013, la 29a edició, van tindre 9.500 visitants de la mostra i es van vendre 5.500 tíquets. Però als visitants hi ha un enorme equilibri entre tots els segments d'edat, eh? perquè un 55% eren homes i un 45% dones. Però de menys de 35% el 31%, entre 36 i 50 anys el 38% i de més de 50 anys el 31%, com el 31%. Per tant, veiem que hi ha un gran equilibri tothom va anar a la Fira. I la procedència de Figueres un 28%, però si sumem després la resta de la província de Girona, Catalunya, Espanya i estranger, més del 50% són d'allà. Per tant, a la Fira hi ve molta gent de fora, no només d'aquí de Figueres. Van tindre 18 cellers participants, que hem d'aconseguir incrementar, set empreses agroalimentaris i a l'espai de la D.O. Empordà, una carpa de 150 metres quadrats amb la sala de tast, l'espai expositiu i atenció personalitzada. Bueno, anem per aquest 30è aniversari, que és un número rodó i ben significatiu. És una prova de que aquesta mostra del vi ha esdevingut i s'ha consolidat a la ciutat, Fira per excel·lència de l'Empordà, i per això s'ha eh, focalitzat, s'ha creat aquesta campanya, 30 accions per aquests 30 anys, El, tot l'equip, eh, Ramon, eh, la Marta, eh, s'ho han passat d'allò més bé, eh, eh, també generant totes les idees i totes les propostes que no estan tancades, eh, és quelcom viu, es poden eh, millorar, es poden canviar algunes, però eh, sí que hem de dir que és, tal com dic, un document viu, amb un pressupost baix, viabilitat mitjana, però impacte molt alt, que és el que ens interessa, aconseguir atraure, aconseguir que la gent es desperti veient en el que ja ha, ha, ha tingut molta intervenció la creativitat i l'originalitat. Les accions es portaran a terme no solament durant la Fira, sinó que hi haurà accions al llarg de l'any, de tal manera que es pugui desestacionalitzar l'impacte de la Fira provant coses noves que funcionin, que tinguin una continuïtat per a exercicis que han de venir eh, i eh, buscant aquestes millores visuals i decoratives que permetin eh, tindre un concepte diferent de lo que és la mostra del vi, com només anar a, vendre, a, a degustar vi allà a la Rambla de Figueres. Per a tot tipus de públic i per això es crearan diferents espais dins de la mostra l'espai de Tast és a la part central de la Rambla, com sempre. Un espai de la Deo, que és el que ja existia, però més amplurat encara, un espai de relax per a aquells que ho necessitin després d'haver tingut alguna trobada massa potent amb el, algun, alguna de les bodegues i un espai networking i també els espais de tallers infantils que permetin donar entrada, eh, amb en alguna de les activitats que ja usen parlarà el Jordi, molt específicament destinades al públic infantil. I a partir d'aquí Eh, s'ha creat una comissió assessora per a aquesta trentena edició, a aquest trentena aniversari, en el que eh, tots conjuntament hi estem treballant per aconseguir que sigui un gran èxit. I ara us deixo en el Jordi que us explicaran aquestes 30 accions eh, que, repeteixo, estan encara viues. Gràcies per la vostra presència. Eh, us intentaré explicar breument el contingut de les 30 accions. Eh, les veureu a la pantalla si algú necessita un... Un aprofundiment en l'explicació de cadascuna de les accions, eh, pues ens demaneu el PowerPoint, no tenim cap problema en passar-vos el... Tot i que, com bé ja recalcava Manel, són accions viues que estem discutint amb el que és la, la comissió assessora per... A per veure els pros i els contres de cada una. També és molt important els paràmetres que deia Manel, sobretot el pressupost ha intentat que de cadascuna d'aquestes seccions sigui el més baix possible, la viabilitat lo més alta possible i òbviament l'impacte que, que es busca és el més alt possible. Algunes d'elles no es eh, circunscriuen únicament a al que són els dies de la Fira del Vi, sinó que eh, ja es duran a terme en els propers dies. Eh, mireu, en primer lloc, eh, aniré ben ràpid, eh, crearem una... Una ampolla commemorativa per la trentana edició uh, s'elaborarà un blanc jove i un negra criança. I en principis pensen fer una producció de 1000 ampolles, 500 pel blanc i 500 pel, pel negre. En segon lloc, tindrem una, farem una pàgina web pròpia de la mostra del VIP. On onte aixcí calendarà totes les activitats hi hauran diferents links per a una major difusió del que és la fira. A més també farem una bueno, això, la, això ja ho hem dut a terme eh, la recerca de la persona que pugui, que durant aquestes 29 anteriors edicions hagi col·leccionat totes i cadascuna de les, co de les copes de la mostra del vi eh, per la vostra informació. Hem, hem, ja hem trobat una persona. ara estem negociant que ens acabi de deixar les copes eh, per poder-les exposar durant la, durant la mostra. Eh, en, en relació a l'impacte visual per una promoció de, de la Fira, eh, una acció una mica revolucionària és la col·locació d'una vinya en una rotonda de figueres, perquè tots els visitants, penseu que la Fira del Vi és dur a terme durant la primera setmana de setembre, amb la qual hem d'aprofitar les sinergies que, eh, que produeix el turisme, eh, col·locarem una vinya, ja us puc adelantar, que en principi la rotonda serà la rotonda de la carretera de Llençà la diguem, la de l'estació de servei no, la que hi ha la següent, la següent que hi ha més que patiran cap a llançar, que pots anar cap a la marca de l'AMP. Llavors tenim, eh, com, eh, per, per difondre el que és, el, el, diguem, per fer publicitat de cada un dels, dels cellers participants de la mostra, es faran videoreportatges que ens serviran bàsicament, no només com a material per, per al celler, sinó també nosaltres com a contingut per la pàgina web. Eh, com a accions eh, que es repeteixen de, de l'any passat, tenim, juntament amb la complicitat de Comerç Figueres, el concurs de paradors decorats. Llavors també tenim, eh, juntament amb la complicitat dels eh, restaurants de la ciutat, tenim el menú del vi de l'Empordà, que sabeu que amb, amb l'adquisició del, de, del, del tíquet de la fira teniu eh, una copa gratis en els menús que ofereixin un, un vi relacionat amb la mostra perdona, un menú relacionat amb la mostra. Llavors, juntament amb els hotels de Figueres, eh, alguns hotels de Figueres oferiran un, una ampolla de vi per a per la gent que, que faci pernoctació a la ciutat durant, durant la mostra. A més, la gent tindrà un descompte del 50% al Museu del Joguet i el Museu de l'Empordà, tal com van fer l'any passat. A més, amb l'acord de col·laboració que, vam, que es va signar amb Renfe, tots els passatgers en destinació a Figueres gaudiran d'un 30% de descompte. Llavors eh, Una sèrie d'actes complementaris que us, volia, que us volíem comentar és que per fer més difusió, els nascuts a l'any 84, que segons el padró municipal és d'unes 400 persones, tindran eh, una botella de, de vi gratuïta. A més, juntament amb el Cineclub d'Òptria, es farà una sèrie de sessions anomenades, bueno, un cicle de cinema anomenat Vi la Fresca, i això serà previ previ a, a, a la mostra, es farà durant els caps de setmana del mes de juliol. A més, per als amants de la lectura es farà un tas especial de bibliòfils juntament amb la biblioteca per aquella gent que vulgui degustar eh, un vi mentre es gaudeix d'una obra literària. Eh, juntament amb l'àrea de turisme es farà una visita guiada per la ciutat anomenada Art i Vi, a més, ja com vam fer a la mostra anterior i que va tenir una, una notable acceptació, intentarem allargar les nits perquè ningú es quedi amb el, amb el puntillo de marxar massa aviat, farem uns concerts de jazz que intentarem allargar l'horari de la mostra del vi fins a les deu i mitja, onze de la nit. Uh, com a millores d'organització i de decoració uh, estem pensant amb el material dels cellers i amb alguna altra projecció, col·locar una gran pantalla la façana d'un edifici emblemàtic de la Rambla. Ademés, com bé deia el Manel, farem una reinvenció de l'espai de tast, sabeu que fins ara hi havien unes, unes diguem-ho així, vulgarment unes lleixes on la gent anava eh, a fer els tastos, era una cosa molt, bastant senzilla, farem una, una reinvenció amb botes i una cosa molt més original, molt més visual, molt més atractiva per al, per al visitant. A més, eh, la següent acció és que la Rambla la intentarem convertir eh, una gran vinya col·locant com eh, raïms a cada un dels plataners, eh, tot i que sembli una mica contradictori, eh, i, i a algú, algú li pugui semblar un circo, però no, quedarà, quedarà molt la veritat és que visualment quedarà molt atractiu. Caliga. caliga, caliga. Uh, farem com convertir, intentarem convertir la Rambla com un, en, una gran, en una gran vinya. A més, tal com bé deia en Manel, uh, colgarem un espai de, de relax un espai, com dèiem, de la Marta deia de Calm per als amants del vi que puguin gaudir més relaxadament de, dels, dels tastos a més, això és una reivindicació dels, dels cellers també posarem un espai networking perquè no només es tracti del típic consumidor que va a degustar eh, vi, sinó que també la mostra eh, amb aquest objectiu de professionalització eh, intenta lo que és la Eh, diguem el contacte entre celler i professional. Per tant posarem un espai networking on els cellers i les persones interessades eh, puguin eh, concloure negocis. Llavors és eh, molt important i perquè no higi no es formin llargues cues a les taquilles que solia passar a nivell d'informació que la gent se'ns havia, se havia queixat i posarem persones, que en tot moment informin els visitants, és a dir, doncs mireu, aneu a l'Espai de O, que allà teniu, gaudireu de tastos de, tastos de vi, Bé, una mica d'informació general, que la gent a vegades anava una mica perduda i tothom acabava vinguent ven, a, a taquilles. A més, com a novetat, tenim aquest any el concurs d'Instagram, el passem del que, en recordeu-vos que l'any passat el vam celebrar per el dia 1 de maig, en canvi aquest any el celebrarem el dia 6 el dia 6 de setembre, coincidirem la mostra del vi. En quant a les accions de professionalització de la mostra, ja anem acabant, com bé deia el Manel, el dia 7 del diumenge farem, juntament amb la DEO, farem la festa de la Brema, que aquest any, ja doncs, bueno, sabeu què s'hi generaran, aquest any i pels anys següents intentarem que, que es quedi a Figueres. Molt important, i, i buscant el perfil del potencial consumidor o visitant de la Fira, és intentar convidar a, a una DEO, Uh, estranger, en aquest cas nosaltres havíem pensat i ja hem dut a terme gestions per convidar una D.O. Eh, francesa, de la Catalunya Nord, eh, sempre que hi hagi, la D.O. això sí que ens ho diu, sempre que hi hagi eh, la reciprocitat necessària, és a dir, que en el seu dia nosaltres també puguem anar en allà i, i, i entaular una relació comercial interessant. A més, com l'any passat, eh, la farem, tornarem a fer la jornada de vi, el wine branding, eh, organitzat per el Pau Canaleta, Uh, més, també farem els testets guiats i la presentació de vins a l'Espai que és la placeta baixa de la Rambla, aquell espai d'O que vam reinventar l'any passat. La jove cofredia farà la iniciació als tats de vins. I, finalment, uh, per fer també la mostra una mica més atractiva i perquè el perfil també sigui de, de, de caire familiar, uh, farem bueno, unes activitats infantils que consistiran en contes de la vinya i el vi. A més, farem un taller d'etiquetes de, de, d'ampolles de vi per a nens, bueno, d'ampolles de most, perquè eh, ja sabeu que això dels els, els nens i les begudes que continguin alcohol és totalment incompatible, i finalment farem un joc d'aromes i vi també destinat als nens. Doncs aquestes bàsicament seran les 30 accions que com deia el Manel no estan tancades, sinó que és un procés dinàmic de... que intentem consensuar bàsicament amb el que són els cellers i eh, amb el que és el consell assessor de la, de la trentena mostra del vi. És, és una fira aquesta que els 30 anys ha estat un desenvolupament que ha fet amb intensitat i amb el treball que han desenvolupat des de la pròpia DIO. Eh, el fet de que els vins de eh, l'Empordà en aquests moments tinguin la ressonància que tenen és per un treball que ha fet durant els últims 40 i 50 anys la pròpia DO i eh, aquest treball s'ha de reconèixer d'alguna manera. Ells tenen uns criteris que són eh, legalment establerts, eh, hi ha una reclamantació en la pròpia DO que eh, determina quines varietats són admissibles a dins de la, la zona vinícola empordanesa i quins són els terrenys i territoris i eh, poblacions que hi entren. I eh, nosaltres el que fem és reconèixer aquest treball i eh, intentar eh, canalitzar tota aquesta activitat amb una única direcció. Eh, I per tant, eh, ens posem del bracet amb la DEO Empordà per aconseguir que eh, continuï i s'incrementi aquest enorme èxit que ha tingut la DEO Empordà. Sí. El 4, 5, 6 i 7 No arriba l'11 no. no. Precisament bé, aquesta és una de les qüestions que ens ha semblat que era interessant no entrar en dates que poden ser que poden ser complicades des del punt de vista d'assistència de públic. O sigui, quan s'organitza qualsevol altra activitat el dia 11, això minvaria assistència a la fira. Per tant, és millor buscar unes dates que no siguin competitives. De totes maneres, nosaltres, la nostra intenció és, tot i que es comprimeix dijous, divendres, dissabte i diumenge, és allargar al màxim l'horari d'apertura al públic. Aquesta és la nostra intenció. Perquè sí que és veritat que hi havia molta, molta queixa de gent que es quedava amb aquell regust perquè tancava, a vegades es tancava massa d'hora. Per això tot el regeix d'activitats també, eh?